Ba, egun honen zuri eta egun honen zure guzieri. Una zerberri eskuratu dutan asteuntan gure eskoaldetik makiatale kornetik. Lehenik baginuen asteburu bat kargatua gure eskoldean. Lehenik larun batean eh, ankandan ormen dionduan elkarteak eta bere laguntzaile kantolatu zuten ikurgarri tipi bat espagolari buruz, eta la danza antzerkiata kantua, eta udialdean geanmento goso bat uh, pastu dute uh, denek. eta ondotik baso baten inguruan uh, egin dituzte beraz, uh, ebe, nola janen, komentarioak eta gainñatikkoaka. Uh. Ero, igande ontan ere kermesa ginuen makeata lekorneko pago uh, piantzat. Eta, hala, ondoko egunetan uh, okanen ituzue, okaiten uh, dituto xarien uh, izenak, hor uh, ondoko zozketan, uh, eta... Ala, eta ere uh, aroa aldemen goso bat pastu dute jende andana batek emakia mindegian uh, beraz xala sala uh, eder hortan uh, gero ed, elgarrekin elkartekoeko uh, antolatzen dute uh, aeraldi bat lujamarat miak itzeratori uh, azaloaren sortzian eta bon izenak epeak uh, epea pastua da banan sekula uh, azken memenan pentsatzema duzuu haia azken mementoan ejan nahi dut orain e, asteuntan gero berantegi baita lujama ama pasatua izanen baita e, be, izenak e, eman a, Luisari edo jineteri ezagutzen dituzuenak eta horiek hartuko dute izenak da ejanen posible den edo zetua. Gero jonden den astian nere aipatut dut ezela inkesta publiko bat joer dehi el cargo asko hikorri el uh, de la eta aipatzeko ta inkesta publikoak bat dira 4 lauetik, beraz astian hasiko da uh, abendo astapen hartio, eta orjo nahi baduzu zuen ohar mementoa da egiteko Eta azken abisubatok, azaro undahian, oita lauen, izanen da azken uztetan antolatzen den bezala, uh, ganek uste amakean, bai gura ikastolak antolatorik, uh, orain ipatzen dutzen, eta sekura zuen tokiak nahi badituzue atxiki, mainak, hala uh, zuen gauzak saltzeko edo, uh, biztan dena uh, eskolako buha sueha izena emaitena duzue baina ez dudarik ondoko astetan ere, aipatuko dutala uh, begi hori eta ere homia uh, um, senduko uh, uh, mezetik landa hormakean uh, izanen da Bizkot saltzia uh, elkartearen alde. Eta unasoin ziren uh, begiak hasteonttan uh, biztan dena ba bad dituzue ez duda utzi mezua aipatuko ditut placerekin begiaaka anararana uh, pasa asten hon bat haste hon bat eta egonzizte alhalbezen pixko.